a <tune>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 shteteve të bashkimit evropian, për desa kjo dukurisht e përhapur të kënej. Nuk mund të kemi një raport të progresit të dobeshëm për neve, nëse, për shambull, nuk largot korupcioni. E kështë të më ratë. Mirë po ashkja e vetë me mjaftush me shikojnë në rorë, a duhet vetëm ka këndi këti në të njështë të ngushtë të shikojnë, njësi musliman në shqetsan, po, korupcioni që pengën të gjitha këto zhvillime, të Për neve shqecuse, po, të na pengon të integrohemi, të na pengon të zhvillohemi, të na pengon të përparojmë drejtë shtetëve të bëjes, dhe të inkuadrimit in in në këtë pakt, gjitha këtu na pengonjë. I për neve se si musliman mësë të te përmi, në shqecon fakti se korupcioni, s'il hidrimin Allah të madhënuar, korupcioni për hapë padrecin mes njerëzve,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 Sin njërë të përgjithshme, e sin njërë të drejpërdejtë. Në mënyrë të përgjithshme është luftuar, duke përmendur në Kurën, dhe duke u përmendur në hadithë e pegamirës o sallëm, se gjdo besimtar dhe besimtare e kam për obligim të kujdesen përfitimin e tjune. Ashtë halal, ashtë haram. Qfar po hanë? Qfar po fitojnë? Qfar po dërgojnë në shtëpi familiarve të tyre?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 Individ, që ushtëqet, që rritët, që zhvillohet, me haram, me të naluar, fënë naru e u labihi, vendi më më mëritur për të dhe, dhe e që e për të shqihënemi. Muhamedi së nëllahu alësëm ka thënë, në shumë haditha, së në qëfë së njeriu, e ka ushtimin haram, i ka tesha të haram, e ka fitimin haram, fe ena ju së të gjabu le, preka të i përgjigjit Allahu këtë njëriu, këtë njëri fatë këtësisht e ka mbulu vetën me haram, dhe kur të vje mshira Allahut, kur të vje ndihme Allahut, kur të vje bërreqetin nga Allahu, kur këtë njëri i ngrenë duartë ka qële që Allahu të lutët për dheqë, dhe Allah u dënë mi a ja dërgu përgjigjen, enna just e gjabula, preka të futen këtu të kaj, preka, kër nga të gjithë të anët, i kanë kan dot kanalet, për mes të së silën mund të dhe për tëndi një mirë, të gvetja ti. Dhe këtojnë tekste përgjithshme, dhe shumë dhe tira, që Allah i manua nga ka obliguar, që ne të hajmë halal, të fitojmë halal, të ushtjehin me halal, të veshëhin me halal, jo me haram. Ndërso kur bie fjallar shiku e nëruar për uh, tekstet që flasën në minutët drejt për drejt, për të qenër e kësaj dukuria të shëmtuar haram, atërë mi aftonë, vëllahi, një pëjtyle. Mi aftonë një pëjtyle. Cëllë është taj? ka thën Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem la anallahu ar-rashi wal-murtashi Allahu azza wajel Allah i manduar e ka mallkuar a ç jap a ç jap mito ryshfet dha ç mer madja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 2,5% e kanë pasë obligim të japin nga pasurje e tyre. Ta i ka shku me mblitë. Njerëzit, njerëzit, kur kanë dëgju se kështë, ata nuk e kanë ditë, ata pa qëllim. Njerëzit, kur kanë kuptu se kështë i, i të dërguarit, sallallahu alesallam, ja kanë donë me njëherë obligimet. I kanë kry obligimet që i kanë dhe i shtitë me njëherë. Dhe në fund këti ja kanë donë i dhuratë aj, kër ka shku, me dorzu, me dorzu, uh, atë që e kam bledhë, ka thënë, kjo është për shtetin, për juve, kjo është e imja. Nërsa pekamberi S.A.S. u informua më vonë, se kjo njëri kështu kështë e bërë. Atëherë, lejmëraj që njerët të mblidhen gjami. Dhe shfarë, thë Muhammedi S.A.S. Thotë, onë,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 marrën ekstra shpëllime nga ata që ju shërben dhe kanë obligim të shërben. Tha Muhamidi sallallahu sallam, po të kishtë ndajur, po të kishtë e qëndruar në shtëpin e babës e ti, apo në shtëpin e nanës e ti, a do të kishtë e dhuruar dikush hedije? Do të tëtë, at, ata nuk të kanë dhonë hedije ty, pse të dojnë? Së të kanë dhonë ata hedije ty, pse kanë dëshime të jap hedije?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 E ka këtë shërbim obligativ tia ja benjerza, për shkak se po god, ajo çë e merr për këtë shërbim që paguat njër, është për shfarat. Madje edhe nëse, për shembull, e shfrytëzon autoritetit, për shembull, di kur spaguat për atë shërbim, spaguat, por ko autoritet tek ai çë paguat për këtë shërbim. Dhe e shfrytëzon dhe e përdor autoritetin e tij për të ndikuar tek ai çë katë tetë tek ai se dikujt t'i akryn ja ndonjë punë e këtë paguam për të. Në këtë punë është padrejti. Për shembull, është konkursi për punësim. Që fatkeqësisht so shoq padrejti më dhe më. Punësohet ai që ka interes për këtë material, ai që paguon, ai që ofron shërbime të caktuara, ai që lidh me të tjerat. Sen nuk do të thotë që para me marr.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 ose të janë ndonë dikut një drejt që nuk i të kanë. Nga sa aty njerët konkurrujnë nërë të barabartë. Dhe ka kriterë që duhet të zbatojnë. Ato nuk mirem parasysh, por pranohet dikush që është i njëfshëm. Qovën shkollë, qovën punë, qovën kodë qovët. Kjo pa të resi. Ose në gjëqë për shemë, të korruptuat gjyqtari që fatë ketë seshtë dhe këtë për po e dëgjojmë. Të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 Edhe fakti që çes përdojmë që subhanallahu, dhe ne çpo për keç përduohet varfria e njerëzve. Dhe ne çpo për keç përduohet nevoja e njerëzve. Dhe ne çpo keç përduohet dobësia e njerëzve. Po për keç përduohet edhe smundja e tyre. Po dëgjojmë se njeriu, për shembull, për të futur në radh dikun, po t'i akrynë një shërbim në ndonjë institucion shëndetësor tek ne, spital në qendrat e ndryshme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 të shtojmë të mirët të tjerë, ma dje, edhe nga tabori të këqinjve të marrim dhe të i bardim të këtë mirët. Në vend se të ndodhë kështot, neve gjithë do të ditë në Kosovën e Pavarun për në ndodhë që nga të mirët të shkojnë të bënë, diturimisht të këqinj, ka s'ki qare, nuk mund të avancosh, nuk mund përparash, në qofë se nuk je antar ndë një partije politike, në qofë se nuk je Edhe nëse nuk e ke kuletën e trash, edhe nëse nuk kanë interes për teja, harro ti çe po ngritesh në bazë të dijes. Harro çe po ngritesh ti në bazë të eksperiencës. Harro çe po ngritesh ti në bazë të provojës. Në bazë të aftësive që i ke. Graduohet dhe përparon dhe ngritet personi që li ka librez, librez në kuçë inn chimoin li breza kuqe ai ka pas li breza kuqe do se ka qen komunist nuk ka smënësi ngjyra hala ka li breza hala na bas te li breza po nuk so merren si pse ka ndryngjyren ai ka bon ngjyren e kaltër at bardha at verdha ose merren si çfar ngjyre ka li breza krym pun shumë sot kjo dukurie tmerrshme negative qe zuat te xhelogjeral usbret denim biat popull do se n kët mënyr n kët mënyr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 Këtë vullnat nuk mund t'a ushqeshë ndryshë, përvecë me besim. Do të mbetin të gjithë ata që janë përgjegjës për luftim në kësoj dukurijet. Do të mbetin të varëfor, pa vullnat, pa ambicje, pa interes për t'a luftu këtë dukuri. Nga sa ta përfitujmë për kësoj. Do të mbetin pa interes dhe pa vullnat për dirësa nuk e bëjnë këtë në emër të Allah të manuar në amërë të besimit, edhe në qofë se na pranan Evropa, edhe kombet e bashkume, edhe gjithë kush më botë, na pranan, që kanë arritë gabimisht, gabimisht, e kanë vërtetu se jena përmirsu, nëso ne imi halashtu, në kësë ndodhe që po thamë, që shë hipotetikisht për shambull, nuk duhet të eshtin për basë të dukurije, edhe në që se kejtë botën e donë, Por do të luftojmë qase po nishmë rëndësi që Allahu xhelleu alej edin se kjo dukuri është e përhapur në mysin ton dhe kjo mjafton që mos të largohet nga ne dënimi dhe hedhrimi i tij. Prandaj vallahi vetëm ata që janë të prirur nga besimi Allah në Allahun e mbanduar, kanë frikë Allahun e mbanduar, vetëm me kët pajisje mund të luftohet korrupsioni. Ësë nënpunsi, zyrtarë, ministri, kryeministri, kryetari Drejtori, shefi, kur dhe qoftë? Mësusi, njeko, gjukaci, kur dhe qoft? qoftë? Në qoftë se nuk e ka frikën Allah të mënuar, Allah i vendosë me djetër e djetër e djetër e djetër e ligje, ai do të gjenë një mënyrë të saktuar me i këtë gjithë a këtyre dhe në fund të amera që është haram. Për në qoftë se e ka frikën Allah të mënuar, Allah i,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 So, kani as nuk e, nuk e kalkulojnë këtu kët punë. Hani kjo për me tyne. Ata nuk e kalkulojnë kështu kët problem, hani. Me po vallahi ta dinse. Në qoftë se shpotojnë të gjitha drejtësitë të kësaj bote, po them këtu në thojza kushtimisht. Ishpotojnë të gjitha ligjet e kësaj bote. Dhe ispotojnë të gjitha gjyqjet e kësaj bote. Ta dinë se ata të s'kan marr 1 cent haram. Patë drejtë e kanë marr ta dinë se nuk kanë me ishpotu kur ligjet dhe gjyjet të Allah të mënduar. Do të gjykohen edhe në këtë bot, edhe në botë të djetër. Mi aftan, thash, humbja i breqetit. Mi aftan lakmija. Mi aftan mësë respekti. Mi aftan shumë gjera. Qa ata balavachon me tonin e kësaj botë si dënim për atë që e ka ngrën nga hrami. Dërsa dënimi i ahiretit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 mëllaj nuk të krymë punë pasuria, sa dhe që është e grumbulluar, o në benun, asmit e autoriteti e pushtetje e fëqia, nuk krymë punë, illa men etë Allah i bi kalbin selim, pas ajë që vjetë e këzot i manuar, me zemër të pastërt. Zemër e pastërt është ajë qëla, është pastruar me besim, është pastruar me ndërshmëri, është pastruar me moral, është pastruar me veprat mira,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 Zemrët se është e mbushu me besim në Allah në madnuar, aje që bëndobi ditën e gjukimit është aje zemrët cila ka besuar dhejt në Allahon. Dhe kë besim i ka levizur gjymtyret në krynë obligime me të Zotit, në largimin nga ndaluara, kër zemrë e mirë. A dhe atë ditë të ka Allah nuk të bëndobi vëllaj, as korupcioni, as asgje që ke marë nga kjo botë, për vetë se punë të mira. Për ndaj, Allah u gjallë vëllë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 dhe fillon të largohet e keqja. Por në çoftë thotë ndonjë njerëz për shabaton, veçon po marr. Tom po morr. Një asikë asiske. Edhe ai përfshihet ta din se vallahi i ke kontribuat te keqës shumë dhe për këtë do të jetë përgjegjës. Çoft ti je nga ata që kanë marr, apo çoft ti je nga ata që kanë dërmësu, apo çoft ti je nga ata që kanë dhënë. Allahu na ruaj nga mallkimi i ti. tij.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 at mëshurojnë njerëz apo nuk mëshurojnë njerëz atë paguaj njerëz apo nuk të paguaj njerëz nga smjafton se Allahu i mënduar të don e Allahu kur të don e Allahu kur mëshiron me lehen e Allahut do të vendos këtë mshirë dhe dhe në zamët e e pasaj, shrujë, të dashurin Zamba të njerëzve e pastaj edhe ata kanë mëshuruat ata kanë mëdash Zoti që lewala na ruaj nga e keqja kësaj dukuri negative dëboft Allahu i mënduar që në raportimet e ardhshme kur të bëjnë për këtë dukuri negative themi nga ata që kemi ecur larg drejt një pozitiv, i migrituar larg në lisat e shteteve që e luftojnë këtë dukuri negative. Por gjithashtu para së gjithash, motive dhe vullneti për ta bërë kët letjet fillimisht besimi në Allahun e Madhuar, respekti për kërkesat e Zotit ta luftojmë këtë punë. Frika nga dënimi i Tij, kjo letjet e vullnet, kjo letjet e ushqim që e ushqen vullnetin dhe ambicin të tonë. E pastaj, e pastaj nuk prishpunqë, edhe të i abashkanëgjesim këti vullnetin, në këti motivi, edhe intereset e tjerë, si kur se thash në fillem, kanë të bëjmë me integrimin të tonë, dhe kanë të bëjmë me zhvillimin e shtetit tonë. Allah në ruajt në kjo keqe, dhe në mundësof që bashka reshtë, dorë për dorë, të aloftojmë këtë dukurin negative, në në në në në në në në në në në në në dhe të ponojmë halal, e të fitojmë halal, dhe të ushqihemi me halal. Shku e nëruar, kjo ishte e që pota mundësit të thëmë në pjesën e partë të këti emisioni. E di që kam betur shumë të flitë për këtë tim, për kjo ishte koha e lejuar për këtë trajtim. Ni këtu shkëputemi shumë shkurt që me lene latë të rikëthemi pas taj përsëri në pjesën e këti emisioni ku dhëtë keni mundësit të bëni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 Uh, edhëpse kanë ardhë dhe pyte përmes rrugëve të tjera të kontaktit me neve, si kur që shi është emaili i emisionit, ndaj edhe uh, duke pritur thyrët e para, unëve që uh, kësha preferuar që të lezojmë pyte që kanë ardhë uh, nga shikuasit tanë. Uh, Thotë... Uh, salam aleykum, kam bënë një... Ma bënë me dhije që ka telefonat, me që të të të më sëtpret telefonata, Ornë, ornë një. Selam alejkum. Alejkum, selam hërtullam. Po që ditë që nuk e komentoni emrat, pove që dërshka më një vetë për emri nërë, nëse dëne, është petreazës njërë, e a bërë me alion djallet. E që është ke emri njëre? Nërë. Nërë, po. po. Okay. E dhe o që që të një pytje, në këtë leku kur duhet të që gjishtë në tete e jate, dhe këmë kuptu mirë, a duhë dhe rinë fund të Rabena, a dhe gjatët e iotit? Po, e qartë, e qartë, e qartë. <coughs> uh, dritë është nur, nuar, e nuar është shumësi i dritëve, e nuar, e nuar është uh, shumë drita, shumë drishime, dhe që është shumë ndrishme. Nërsa, nuar, së për kuptejen që është dritë shtopë, nuar, Po, mund tjetë e mënurë. Ngritja e gjishët e kemë përnuar në desa era, do më honë, se desa përri djetarve preferojnë që ngritja e gjishët të bëhet gjatë uh, thënjë se shadetit, ashadu en la ilaha illallah. Do do të kur të thua shadetit në ngritin, nërsa pjesa tjetër djetarve preferojnë që i këtër bëhet deri në fund. Pra ndaj, të duja me ndimet të qëndrojnë të këtë djetarët, dhe pëse me ndojnë se... Me tepe argumente ka që të mbad gjisht i ngjitur dheri në fund të, të namazit. Do të dheri të rabbenati na Fiduni Hasana. Allah dirë mas mirë. Kemi të nëtëra e nënkuadrojmë. Hala. Urna. Fërëm alaikum, ujtë. Aleykum, salam, vërtullah. Po, për të sesh me ta bo një pykje, e këm ytë një dhejelpen. E muka bomara, a o zëmaja, e këm shkerë me kërë. E të qëka është, e? Një dhejelpen. A dhejlë për pa, pa, pa? Po. E qartë. E më ka bu marakve, s'a është gjëna, ju. Inshallah, t'japi për gjithasht, inshallah. Gjdo kafsh, edhepse mund tjetë, do tëtë nga to që një nuk ke përdurin për ushqim, që në kështën kafsh të egra, në esin nuk lejojt me i mbyt, nuk lejojt do tëtë me i shkatru, pa në në që dhe më saktuar, që ose dëmtojnë, ose bojnë kesh, A t'era diçka çetërat sot. Mirpo jo se kjo bëhet gabimisht rrugos e kështej ndhelpër dhe si pasojë kësaj goditje ka ngordh, atë arti nuk e gjona për këtë punë. Nuk i khemosh Jesu se tek e mundet nuk është ajo diçka e madhe që shqetësohesh për të. Qas nuk i ke bën me qëllim, nuk i ke bëu padrejsi, nuk i ke bëu diçka të keqe pa qëllim me shkëndën e çën ndonjë moc dhelpër, dhe si pasojë kësaj shkële me ngordh nuk është mëkat një punë e tillë Allahu mëshirë. ...inkadrojmë telefonatën e radhës. Aështë, pëllëmë alëjkom rojë. Aëlejkom së salamë rëhmëtullë. Shtë, dhe kamotavoni e dhe bëjtje. Vërnavohë. Shtë, e kam rojën, e kamotëzumë e amnin alëja. Po? E vërte shkamotavoni pëjtje. Po? Në më interesu me shkëhun hajë. Po? Amma, e kam babëm ka pëllë. Po? A më ka po sër në shku në haqë qëmë. Po? E të e kibu haqë për vetë? Ha? Ti për vetë, të e kibu haqë? Ile, unë e kumë shku e dhe për vetë, ti për njërë vësit du në shku e dhe për bërë. Po, e qartë, e qartë. Qapën të tërë përgjenjë, shalla. Shalla. Shalla. Pram nevojë me edhe nuk e ndëgjova drejt aleja apo çfarë kuptimi kë nuk nuk prmendësar sa nuk po e preferoj. Donk ta amna që nuk po di s' transcriptimit tinë po bëhet për gabimësh në internet. Nga se për me ditë një emër çfarë arsh do të më ditë origjinën e gjuhës së tij. Dhet i shkruar në gjuhën e tij. Versa kur po transkriptohet po po son ndoshime që po e prishin edhe kuptimin. Bashkun Haj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 Rhaj, on e tërgër gëjë putënë që mujë na armazani në din? Pa? Kompanë në armazani me një femënë, në din? Pa? Kompanë të në, mas komponë e që në. Se komponë iftarit, mas komponë iftarit, kampojë iftarit, ka lë komponë i femënë marazani. Mas iftarit të? Po, po, mas komponë iftarit, mas komponë iharë të djë. Po, po, po. A Është çorto në telefonin e gjanë në anë e hata. Po ato çka atë atë atë grua ato çka? Jo, jo, s'u ka bërë as kuponi shoqëra, ti dëstirni ska, atë s'u. Është çorto. Është një komplikacë është që na ata të telefonojnë, ti ke më bëj spikë. Është çorto, çorto, çorto. Pasandaj të bëj atë. Është çorto, çorto. Allah shojë të swoç. Amin tim. Mërdhë netime me jashtë martesën haram, dalum na kim vol për zinon. Ati më fol nga dukurit negative. Podcast-së që po përhapën mes nton është azinoja. A kjo është tmerr, veçanë në muajin bon Ramazan, vallahi kjo gjëna shumë e mall. Nëse ke haxherutën ditën të pasaxhjerimit kjo boni mëkat të till, vallahi nuk e di. Ti po thuqë nuk e ke di se është haram. Allahu këtë ditë nuk duktë më përzi. Por ke nevojë më boni pendim sinqert nga thellësia e zemrës, ti penduosh Allahu xhallewala më një keqardhje të madhe për këtë punë që ke bërë. Bon qase zinoja gjithasht haram. Edhe haram shumë i shëmtuar. Përveç çendris në Ramazan, ahut bej Allah na ruaj. Ramazani është muaj shënd. Është muaj i faljes. Është muaj i mëshirës. Allah na ka obliguar ta madhrojmë kët muaj, ta respektojmë. Përsa kujtë mokat në kët muaj, pa dëshëm se os vepra të shëmtuar. Prandaj pendohet e kallaj manduar dhe ruaju nga veprat të cilat janë të ardhmën. Allahu xhalle wala na ruaj dhe në mbrojt nga vepër të tida të shëmtuarat të këqia. Njënko të rëmë të në të të të të? Urna. Së të damë alekum, më bagovëq. Alekum, salam, alekum sa urna. Dhe ishtë të më të ashtu një pyqje? Po, të ndëgjujem, po ndëgjujem. Qëka shë maqqia shvizë edhe së hire, që ka ka diferent një në pëjëtë të të të? Po, po, po. Ti mu më minti që është të vashtë maqji e azezë dhe dhe të vashtë sehire. E qartë, e qartë. Pa ndere, zotë ishë përbëgjë. Aminë të ty. E. Nuk kamë rëndësi me ditë. Përmënëaj, së në do të në me ditë qamë maqji e azezë që ka o sihrë. Sihrë është në gjuhë në rabë. Ndërso e një i ta përdoret në terminologjin e përdeshme dhe përmënaj në përgjësi si maqji për e azezë. Do të maqji, që dëmton, që prish, që rënon, që shkatërron. Dhe kjo është kjo, s'ka ne ndëllim, ne ndëllim të madh mes mes tyre. Përandajsë më është që, qoftë njeriu goditet ose preket me kët lloj sprove, atëherë të ketë kujdes, do të thotë të ketë kujdes të madh se çfarë mjete po për përdor po për shërim. Ka se shumë njerëz fatkeqësisht derti hallën e kuptoi i shpje që të të rëkasi në dyër të njerëzve që nuk i shërojnë, që nuk ofrojnë ilaq adekuat për shtasën për të smunje, ande edhe shpenzohen, edhe arzhjojnë para, edhe mund, edhe nuk shërojnë. Edhe në qëfë se ndunë më shëru, pjesërisht, vëllaj, i godet i shka dhe meron, përshka këse e kanë kërkuar ilaqin ju nga rrugët e legjitimuara dhe të pranuara fetarisht. Prandaj Kjo është sprovë, sigur dhe smu i tjetër, të sprovohet njërë, së është kiamit i dunjes, së është kështë e qka, pësherot, ka njerës që kanë qenë shumë kesh nga seheri, dhe Allahu Gjalli Huala i ka shëruar. E nëzëshma është që të pëndohemi, të kërkujmë fali për Allahu të manuar, të përdorim metoda të përshtatëshme, të lejuara, të slatë Allahu Gjalli Huala i bën sebeb, që të shëruh përmës ledzimit të lutjeve, përmës përmëndën së Allahët është gjerë, përmës pëndimit, përmës largimin nga haramet, gjitha këto janë metoda efikase që ndihmojnë me lejnë Allah gjallë u alë në largimin e këtër e smudjeve. Kemi telefonat të të të në këdrujnë? Salamu alikum, hoqë. Aleykumus salamu alhamutullah. E s'ka një pizë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t qi çëmbra ndu ka postë me rosiqë shqiptarë, domethënë, nuk ke urrë në kofën, tetën kofën. Dhe është habiza bimamentale e selam, i kushtuesha, domethënë është prej eh strova të molot, molk domethënë njerëzim ku shikojnë habiçë mbolli që nuk ka sy, domethënë në fakt prej 1500 vjetëve. Po, po. Dhe dash krijë dëgjon, dash krijë si kafër, dhe nesër tu në orë 400 me vonë sa Allah, apo si çëmbra puna atina të rekomson pa çaj.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 Dhe ajo ju ka thën njerëzve, do të vijë një krijesë që çka do të bën? Do ta bën kët. Ju urujuni. Në çfsi me msimet e pejgamberëve për mbani, nuk nuk i bën dëm e keq as ti. Por ata të se nuk janë të paisur. Nuk janë të udhëzuar me msimet e pejgamberve, e veçanërisht me msimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ata do të bëjnë viktimë kësaj shproga. Por ata e kanë përzgjedh që të viktimizojnë kështu. Gastë kanë refuzuar që të Pajisen me mjetet mbrojtse që i ka ofru Muhammedi sallallahu a.s. Në kjo është sprovë, Allah u sëprovëan me ta. Pëse Allah u sëprovëan? Na nuk kemi që ka më përzi këto. E pëse ka bë këtë? Nuk kemi në ata që e pysim alan. Allah. Allah u thotë në Kuran, La yuselu amma jef'al. Ai nuk pëjtët për që fërbën. Nuk mund të pysim në Allah, pëse e bënë këtë punë? Ka shumë të bindur sa që bën Allahu e bën me dituri të plot, me urrësi të plot, me dërsi të plot. Wohum yus'alun. Dorso ata kanë më pyet. Na ime ata që pyetemi. Pra le të ti drej nga yon dhe le të ti di si të mbrohemi ne nga sherrri i dëjallit. Si të mbrohemi ne nga keqja dëjallit. A e njohim ne sa duhet kët krijes? A e njohim ne se progredisa duhet? A e njohim ne mjetet mbrojtëse, në çfse takoim se si të mbrohemi? Kjo është dherë të jonë, kjo brejnë nga jonë. Nërso, ajo është kafirë, po. Nuk është i parëja si fundit pa besimtarë, ka platë të të tjërë. Dhe Allah Gjellewala nuk e ka ditrua asken me më bubë kufrë, lërga sajë. Allah Gjellewala u a ka ofru njerëzve mundësin për të kuptu fejnë e drejtë. U a ka ofru njerëzve mësime të mjaftushme në bastë të, të cilave dhëtë besojnë drejtë. Qëzë njerë ishmonë në këtë një më A nuk i përmën të mësime, atër është fa i tyre, tërsishtë, nësë Allah Gjellera ka qeni drejt, i drejt me ta. E nëkadrojmë një të lëfantetër? Të Urna. Selam aleykumë. Aleykum, selam aleykum. A dejo hëtë me mbaqë që në shtëpi, edhe a është e vërte qënë i zi, i cili është i zi këtë, është çifor Po e çart e çart ë mbajtja e çajit në shtëpi ne e sint është e ndaluar përveç në raste të saktaura secilat i ka përmend vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam sikur është çai i cili shërben për ruajtjen e baktive thotë se çobani bariu e përdor që të ndihmonë në ruajtën e baktis. Arabesht i thunë kelbu l-Mashje. Do të të qeni i baktis, që i ruajnë baktid. Gjithashtu, do të të të uh, qeni i dytë që le ju e të mbatë është kelbu sëjd. Qeni i mësuar dhe i të nuar për gjëti. Aj që do të përdurët për gjëti. Dhe i treti e ka përnën djetarë ka unë kelbu l-Hirasë çani që shërbejn për ta ruajtur shtëpin, për ta ruetur një objekt caktuar, për ta ruetur ndonjë firmë ose çka do qoft, apo të thotë, apo vendos të çani ose dy tre çani dhe e ruajn at vend. Edhe kjo lejohet që të ruhet nga, nga ne hajnave, ëh, dorsta sulmuese të në lësh me kustomer lejohet. Për të tjera qëllime nuk lejohet më mboj çani. Nuk lejohet më mboj çani përsojt i racës së mirë, apo përsojt i bukur, apo përsojt keto të haram ndaluar. Më vjen ai shtëpi që mban qen, pa njërën nga këto tri arsye, ta din se ta din se ka dëbuar miq të nga shtëpia. Me lajket nuk afrohen te ka shtëpi. E aty ku nuk ka me lajket, çka ka? Ka shejtan. Ka ka ka ka ka djallt mallkum. Ka, ka hedrim te Allahut. Dorso aty ku s'ka mshirë te Allah, çka ka? Ka padushë më e çësht e këndër të eksaj. Allahu në arruajt nga ekeqe e këtëre punë në lapëtër. Po, këto ishëm dy piti, shkojmë me telefonatën e radhës. Selamun aleykum. Aleykumus selamun a rahumëtullah. Si e hojë, mirë e shumë. Mirë, mirë e lëhamnë, si e një ajnë i mirë, si përkale anë. A po, ki nevojë të njerëzikon me përkëtë që gjithë, ki duhet njerëzit me të piti? Po, adhëm kam nevojë, shumë me piti, po... Nuk e bëjë për mes të emisioni, dikun tjetëre bëjë. E ki probleme dhe gjithë një frangus tonë matë lartë për më pysë. Ja, jo, jo, ka, ka shumë, ka shumë për... <laughs> I shabë, i shabë. Alla shu lektë. O, zhjënë ngoj, pak edhe Čurkin me djetartë, ata me shpurion pak nivelli që kanë trabitë matë të felë për dhimin në shlamë. Pa, pa. Për dhe ta në në vetë i pak do në spajtime dhe Shpedin tash një dhe kanë mengu e ku mu bazun Për duhet pak mengu ata pak juve mjë vetë me gjithë një mesatare Në ditë e nga isha një gjitharë ku përsa të lojnë në Koran Për bene Izraelit se ata e njuhin të nga merë në në lëselam kur dhjanë ma mirë se biteve pa. Kjo është e vërtet e vërtetume me Korane Për për për për për për për për për për për për për për për për për p e kubazu Allahu në cilat ishaqet e ka thonë me isharet Allahu që ata e njohin pejgamberin e selam. Po. Oh, oh. Sa dëgjuani dijetor pasot se përpara të morrë pejgamberin e selam e bën i Israilit i kanë garantë figura të pejgamberëve në formën e dronit. A janë zanë isharet që kanë gjuan edhe Muhamedi alselam para se në or Nga ben po. Izraelet. E qartë, e qartë. Në qëli, në bise edhe në temën e, e, e, e, e bidatër. Po? Sa ka bidatë farë, bidatë sëndet, që të nuk mujta me kuptu, sa shamën bidatë farë dhe është shpitali. Po? Bidatë farë dhe është me dresja. A është e vërtet, ja, mundët me pas, hësh, bidatë fartë. Po, po, e qartë. Që është obligus me për jetën e njëriju. Po, e qartë, e qartë. E qart. dhe, kur përlëzojmë në hadithet a jetët dhe jetën e pingamberit, a.s. Po, së da. A është dhe të të në shpjegumë në për një pingamberit që a komendohën këtë jetë, apo ka të që ka mangë si shemëll që mundët me ndodhë, që nuk ka ndodhë njëtën e pingamberit të vesil, ama nuk t'i ku mu bazu shëmbër. Po. Në një djetarë që në ngohë dhe fa, gjëdo sen që është e ndalune, gjëdo sen që është e lejune, në mjetë ty në fa është, e, mirësia Allahit që e falat sen. Po, po. A kuptuva dhe është? Po, Allah, po, t'kuptuva drejtë, qarë dhëtë mundu në me donë përgjithashtë, inshallah, po. Allah është p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 ajo Muhammed sallallahu sër alaihi wasallam edhe kërcëm e ka fshi ata kanë joftë kanë joftë pandai fakti që e kanë ditë mamës së djalmit të tij ata kanë mundë me dy shumë fëmijët e tij në kushë mës mëst mëst ndoshta bëhen fjal për ne tradhë bashurtore ata kanë mundë me dy shumë fëmijët e tij por s'ka mundë të kur s'kan më posim me dy shumë në Muhammed sallallahu sër alaihi wasallam ka çart e kan pos të shkruan libret e tij në bosë foktë në bosë shkrimet në bosë diës e kan pos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 u kullo dalalet i finar, dhe gjithda humbje të shpije në gjëhënem, në zjarë, ky bidat i përmenu këtu, është bidatin kuptimin fetar, që ka bëj të bëjmë ma spekt e adhërimit e Allah Gjallahuala, e kërkimit e shpërblimin nga në Allah të mërnuar, e që shëriati i kasjeru këto gjëra në në të mërekullushme. Ndërsa, aja që ka të bëjmë me kuptimin gjuhësor të fjallis bidaa,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 A karnë Muhammedi sësë me në mësu neve, se sikra me ndërtu shtëpia tona? Jo! Por karnë me të regu qka se vapë, e qka se se vapë. Karnë me të regu qka është haram, e qka nuk është haram. Andaj, të i përzimi Muhammedi sësësë me në këtë, në që në ajkarë për te, dhe të themi diçka qajshtë, nuk në kamësu kjo botë bidatë. Ndërson, kuptimin gjusur të fjëris bidatë, gjdo gjë, a në Dhe çkaçës kapos mëhers, kapos semën mëherat. Sikur bidat po, nuk asoj se thuhet pas bidat. Sa më thon kësofjalë bidat, është një lloj pshtjellimi, është një miegullimi njerëzor mëo bo. Bashë me përdor Arap thon bidat, kuptimi i gjosur ju takon sërjuet hynë. Por me si të siemi Arap, sikur është tortë, shqiptar, bosniak, të tjerat që nuk kanë Arap. Ne e përdorin fjalën bidat vetëm kuptimin fetar. Nësë kemi që kam e përdorë, fjolim bidat në kuptimin gjusur, se kuptimin gjusur e kena gjuhën tona, e përdorim këtë shprejën gjuhën ton. Pra e nuk kam e me, me, me, me thonë, ka bidat që o farzë. Just, ka bidat farzë. A të kuptim bidat në kuptimin shërjatik. Por, a kemi obligim të përparujmë, të ja lecim vjetës jetën, si kërës janë spitalet, si kërës janë shkollat, si kërës janë shkenca, obligim e kemi. Edhe pse ka pas zhvillime të tilla në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pa duhet mendo me, me sy të dy qërave. Se këto njerëz pakëtojnë shumë sa në pastej. Bidat farz, bidat sunnat, bidat e bidat haram çare, bidat haram. Ne nuk duhet të përdor termë që më konëthë njerëmit shikaktu migullina. Migullinat. Sikurse për shkakun për marr bidat i mirë dhe bidat i keq. E mirë, kush është ai që po e përcakton çka është bidat i mirë, çka është bidat i keq?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 është këtë e spjegume. Këllit me ato që, e cë si ka mërët. Krejtë që ka na duhet për t'hinë gjënetë është e spjegume. Krejtë. Nuk kërë në ujnë akur që me shtu. Asë me lërgu. Këtë është e spjegume. Këtë që ka, ka të bëj me finë tonë është e spjegume. Muhammedi sallallahu sallam para se me vdikë Allahu Gjelle Gjelalhu i ka garantuar Se eljoh me e kmel tu lekum, dine kum. Sot u a plecova juve fin e juaj. Sot, u bo kamil, u plecu feja. U plecu që nëm kuptan, së nëzen mo, s'ki qkat shtin ta, do të me qiti qka pisaj. Se kështë këtë mështë gota me uj, dhe do me vendon si qka tjetën të, do të me nëzirë pi uj pratë së futë të. Edhe këtu në fin ton është të plecuar, zëgjë. Do me futë diqka në këtë fej, duhet me nxjerrë çka pei sunetëve të pejgamberit sallallam për më futëç. Edhe kjo kanë duat. Wallahi nuk është futë donjë risin në fe, e që si pasojë kësaj futje nuk kanë dalë sunetët pejgamberi salë salë e pejgamberit sallallam gatëta njerëzve. Shikojat pashëm ul tek vdekja, shikojat tek gzimimi, shikojat tek sunetia, shikojat të shumë gjëra. Kan futur njerë bidate të ndryshme dhe për aq sa kanë futur risi dhe bidate në këto aspekte është përjashtuar aq nga suneti i mësimi Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Është i përshtatë, fershë të plot, dhe gjitha zhvillimet aq sa so kem pas nevojë. Aç so nuk duhet na ka lemëru për të Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Aka parlament Muhamedi sallallahu alajhi wasallam sa ato e komi ro i Serbisë në Kosovë, s'ka pas nevojë të më lemëru. Normal, ato thonë se ka zhvilluar pegamon gjitha. Ata nuk duhet me banazu këtë çertin kët pun, a, a ka qazur keq aq më ndot. Skar Muhamedi sallallahu alajhi wasallam Do ta që loj para një mushti, krejt që akon këtë budë me në kazu. Ska arë për këtë punë allo. Për dajkë si muslimane kemi për bligim me spjegu dhe me kuptu drejtë rolin e Muhammedit së lëllasëm këtë tokë. Pse u ardhë që kënjirë u lënë tokë? Qëka ka lipa i këto? Qëka ne kamsoj njeve? A i ka ardhë me mbush një zbastirë, një bëshlëk. Ka që një bëshlëk i madhë të këne, dhe të kënerit ka Për asë se kanë ngarkua Allah Gjellera, bëshloj qëtë tjera, që njerët nuk ju duhet shpalja, por duhet për mes shpaljës të imbush në tu, ato u akallon Allah u njerëzë ndonë e vetë. Dhe kjo kështë është ndarë, kjo qështë e duhet me kumëtu drejtë. Andaj, ku ne kam suhë për diqë Mohamed I.S. duhet me morë. Ku ne kam hapsir neve, që ne ta regulim këtë botë, si pas, tërditeve tona, zakoneve tona,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 Salamu alaikum, poqëm. Aleykumus salam, vërahëm t'ullah. Ka mundësi në i pëtje? Ja? Po, orna. Në që faqë për juve kohërët, duhet bërë hotë më koroni, për të mosë uh, mëgaritë brahtisi e ti. Po, e qartë. Edhe, në shokë i ime më dheke, këtërit i të ragës ka, ka në ragurë në bini shpi. Edhe i kanësirë policinë, policia ka... Fa kalli po të diskutosh ja ka buxhet ku çfarë humb kënet në një hoj sektor do të im na kurjë ja. çohomun so, si javmos atë fond fëshinjëse çheiton i kanjë sa po mund të më pos e ku kë ku ka ndodh kë ku ka ndodh kë po di kontatu gurse unë e ke tani po ha e çartë po ha tanjë nëse bashkosh vo kurash hu jam hanë e përmend përmend me ngjëndëralë se do pa kim obligim na funë marë salao shamun e hijshtë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 dikush e përnë hatme njëre në dy mujt, mirë pa, në qoftë se lidhja jone e vetme me Koran është ledzimi, nuk duhet të shkojnë ma shumë se dy mujt për mësa bërë hatme. Por në që dikush ledzën ka njërë Koran, e ka njërë mediton rëtë një jeti, nga njërë e për shambull, për mençë, e mësën një jet për menësh, nga njërë e mësën një kuptim, apo një tefsir, apo një dispozitë Koran dhe mësën, në kuptimin e ndihmë për ai asaj bazë libra dietarve ose xhallorëve që shpjegojnë ka kontakt vazhdimshëm inshallah nuk konsiderohet ka praktik kuran nga se personi që nuk dimë të lezojë Kur'an ose lezon shumë ka dorështa dy muaj është ka dale me lezojë por po them që nuk është mirë nuk është e preferuar që të kalojnë dy muaj para përfunduar leximin e Kuranit nuk është mirë por në çufse mbush kët boshllak me aktivitete tjera që dëshmojnë një raport mirë me Kur'anin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 pa diturit dhe pa informatën, nuk e dija përmyshtu. Në që se hoqja e përmendë pegamberin sallallatës në hudbë, atërë lejohet që në vetë e meron sallavat, nuk prishpun edhe pse i duke e ndëgjuar hudbën, nga se dërgjimi i sallavatin këtë rast, Muhammedit sallallatës në nuk të shvendos nga hudbëja dhe nuk shka këtë nxhurë më gjami që të pengu e ndëgjimi hudbës. Pandaj neve them sallallahu alaihi wasallam allahumme salli ala muhammed edhe pse ne jeni hudb nuk ka diçka te keq allah dhe mas mira po ne inkuadrojm telefonat ne radhas selam aleikum aleikum salam allah qani ti joti po verno kush ishte ana a ka qen nje fes apo njeze te kan grit pasta mavlona po po e qarta qarta Allah e shumë lërtat. Amin. Wa alikum sallam arto Allah. Meullana të na përdoret për disa ose për njën nga ata që quen njerëz të mërim, e vlja, që tani ati janë gjithën shumë gjire ka ditë, të e ka bo, këto e kështë më radhë. Ska kësi meullana, ska kësi persona. Ka njerëz devat shumë, ka njerëz që kanë qenë do të të përkushtuar në dhurim.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 Në qofse e ndjekim rrugën e Muhamedit alayhi sallam, atë kemi ndjek rrugën e të gjithë të tjerëve të devotshëm që kanë ikët rrug. En qofse en në qofse e ndjek rrugën e Mevlanë dikun që s'e kanë ikë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Wallahi çka të krybun tek Allahu xhallehu ve ala ndjeke këtyn e Mevlanëve të ndershëm, nëse s'e kanë ikë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Wallahi Korjac, absolutë, veçor thun bekuat dhe mundi. Andaj Allahu xhallehu ve ala në ajetin më kërcëzuar në Kur'an Në jetin më të frekshëm Kur'an. Tëtë Allah, Jallahu ala, Kull hëllu në bëjë këmë bil aqësërinë a'malëa, e lëdhina dhalla sajum fil hajatit dunja, wa hum jëhsebune anna hum jëhsinune suna. Adon, tëtë lajmëroj, tëtë regajën ty, për më të dështuarit,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 sonier shkojn tek tyrbet lutën atje edhe mëojnë se sapën që, së vapin që në të bëna ata kur kush s'pe ban e keni gabuar shtegun vallaj e keni gabuar kanalin ata që shkojn tek tek me vllanat e tillë dhe u bin sejdë dhe kërkojnë nga ata të, të tregojnë për të ardhmen se ata e dinë të ardhmen të e dinë të fshatën e keni gabuar rrugën vallaj asëskar për kët Muhammed sallallahu alaihi wasallam ata çë në mënyra të ndryshme shmongën uzimet e Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem ta di se nuk janë dukur shpërblyer. Qës Allahu Imanuar i manduan i ka mbyllur të gjitha dyert. Allahu Imanuar i manduan i ka shverzuar të gjitha veprat. Allahu i manduan ka pamundur që dikush të arrijë shpërblimin përveç atyre që trokasin në derën që e ka lënë të hapur Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem. Për ato atyre të cilet bën veprat e tjera për hir të Allahut në rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Allahu na ka urdhëruar an la na'budu illa Allah, që mos ta adurojmë askënd posa Allahut, por gjithashtu na ka urdhëruar an la na'buduhu illa bima sharra Allah, dhe mos ta adurojmë as si ndryshe, përveçse si na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala. Prandaj ne si muslimanë i kemi këto dy parime, këto dy rregulla, mbi këto dy shtylla ndërtohet fjaja jonë nuk e adhurim asë këndë pas Allahut, kur dhe koftaj, asë pejgamberin nuk e adhurim ne, ne e pasojmë pejgamberin s.a.s. ne e ndëgjojmë Muhammedin s.a.s. për kur bifjene për adhurim, për lutje, për nështrim, për për ullje, atër vetëm Allahun e kemi për këtë. Andaj, ne nuk e adhurim asë këndë pas Allahut, dhe ne nuk e adhurim Allahun asës në ryshe, për vetë se si ku në kam su Allahu, para as Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është shumë e qartë, tema të qartë, tema të lehtë. Wallahi nuk ka, nuk ka të të adhurojë njerëz i parulën njerëzve, i nastroj njerëzve, praktikizim mësimet e Allahut për ndjek mësimet e njerëzve. Sa ne e adhurojmë Allahun një mësimet e Allahut, Allahun adhurojmë. Prandaj të rrugojmë nga këto Mevlana, nga këto kushdo koftë, ti kthemi Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Po Jo hija e çrrisë burrave të mirë, njerëzve të devotshëm, të cilët na elohcoin pasimin e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, nuk pëshpiron, por nuk bën që në emër të pasimit të ndonjë njerëz të devotshëm, ose në emër të ndonjë fjalë të një njerëz të devotshëm, të shmangim udhëzimet e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, kjo është e rrezikshme, dhe, dhe kjo është e keqja, dhe kjo është ajo që bën që njeriu ta gabojë shtegun, të rënë në punt të ishkom puna hoqë dhe në fundë Allah në ruajtë në vend të shpëllimit të merë dhenimin. Timit të kujdeshëm, timit të kujdeshëm ka se nuk luet me këtër punë vëllahi, nuk ka hajgarën këtë drejtim, timi serjazë, të kujdeshëm i shumë, se a thua valë kjo punë, a ka të ka lau shpëllim anë apo nuk ka, dhe dije se një punë që ke dëshirë Allah me të pagu për te, duhet dy kushtë me i pasë, të jetë përhirtë Allahotë, Në çfarë nuk ka për i të thënë Allah, mos u lidh me dihava këti. Vallai këte kë, le të sa dush. Nuk pranohet që nuk koresh i sinqert. Dhe nëse do inshallah me të prano punë, dhe Allah më shpërbli për punët tua, atë le të jetë puna jote, le të jetë angazhimi yt, le të jetë bindja jote, le të jetë kuptimi yt, le të jetë besimi yt. Sipas asaj që na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Po ndryshe Allah na ruaj. Kë kemi në telefonat inkuadrojmë. Selam alejkum. Aleikum selam ورحمه الله. Do të nderoj të shoj të bëj një pyetje. Po. Ë, arz di doat se kompan çurose në përdorësim, ku ja bëjnë disa tojnadë tek nusës, e marrin Kur'anin, dhe e majin dorën soi nusiamës me folë, se mi amtarë familjes më së folë dhe është një, një situatë. Unë di që kjo është haram. Po. Arz di doat. Po, e qartë. E dhe, desh ta mi uboa dhe një pytje? Po. A është obligush me përshminë që të lindë me prej kurban? Po, po e qartë. E dhe, a është kunora ma e vlefshme me, më në po në komunë, apo me hoqë? Po, e qartë, e qartë. A, selam aleikum, falim derit, do të shkëtë vletë. Atër për desha, kemi të bëmë me tri pytje, e këndrujë këtë pytën e fundit përsonëtë, lësë nga regjia që të ndërpenim kvadrimi në telefonatëve zohë të ishë për lefët. Po, ka shumë veprime që bëhen në këto të sërmënit e dasmëve, po dhe në dvdekje. Andaj, për shembul, shikasë sa so, so, so bestytni me ndeletë është. Për shembul, i apët pak mjaltë nukësës në gojë që ta këtë jetë në lunëtër. Po së nuk, nuk amëllësot të jetë amëllësot, jetë amëllësot me sëllit mirë para porrët mira me respekt ndër sjetët Camelson jetën. Jo jo më mjohet nguhë nguhë. Ose me Kur'an në sjetët për paraqat. Jo vallai, Kur'ani s'ka në Do të me më në sjetla. Dot më qel në punë. Po punu me të. Kjo është ajo që duhet ta kemi para sy. Andaj vallai kali kur shikuar kur i dëgjoi isha besutni. Nga mbrana më dieg mrzija. Vallai nga mbrana më dieg disi pse njerëz kanë von këtu punë. Hepëse e bënjë nga njerën aspek nështë me qesh, dhisa është nërmali njerë i mbënë këtë punë, është nërmali këtë mbënjëri. Përndaj, këtu e në bidate, këtu e në të refuzuara, kënë në kërë respekt për Koran, kërë në nënqmimi Koranit, këse Koranit kërë me e qelë, me praktiku, me mësu, qelë në Koranin, Korani u a mësën jetën bashkëtore, Korani u a regulonë raport me z Kurani ju rregullon edhe mos pajtimet eventuale në familjen që i keni, por kur të qenë ju kur të foten në shtëllë. Pandaj hap në Kur'anin, ka mësime të mjaftueshme të shumta që Allah na mësosit veprën se si të sillem atun. Akika me prit kurban për fëmijën. Alhamdulillah, shumë po na pyet për këtë çështë dhe alhamdulillah është përhomë të madhe kjo punë tek njerëzit. Andaj e preferuar dhe e kërkuar është që për fëmijën të prejmë kurban. Dhe e fundit kënora në komuna për të hoqja. Kënora ma se va edhe aje që duhet të bët është ti plëcën kushtet. Do të tëtë, djali për mes njëriu të autorizuar të dërgën babën e tijose, dajn e tijose, këndan, të kënë familje e vazjës. Dhe ati të i pret kujdestari i vazjës, baba i saj që së është gjalla po apo është këtu, apo agja i saj apo vlajëse, kur të qoftë? Nga ta që jenë dhe të bëhet kërkimi dhe pranimi me lejenë e dvojës, jo palen e saj. Të bëhet kërkim pranimi dhe aty në praninë e dëshmitarëve të caktohet edhe mehrri, dhërata e martesës. Nëse kjo bëhet, kjo është kurorë më e kërkuar. Pastaj, për dokumentacion, për ta evidentuar do të mëshkon komun. Pasi shumë, po mëshkon komun, po në komun nuk kërkohet vajza. Kurë të them ndiqet, pastaj në komun bëhen letrat. E te huxha nuk ka të obligative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 Zoti ruwa it kudu qe jene. Bëftë Allah jelle hu ala që takuë më jithmunë të haërë të mirë. Den dhe ki min arshun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. <nudic>